Əlhamdülillə, Allah Əlhamdülillə həmdə olsun ki, belə məclisdə nəsib edir güzəyədir. Və həddə bədə otluanda əlhamdə bir şey istəyirik, öyrənəyik və məsələlər çoxdur. Bəni bir mühümdür, həddə Elə məsələlər var ki, məsələni təyəmmü müaq edilər ki, mühümdir. Elə məsələ olur ki, balaca məsələ olar ki, onunla adi təyəmmü müaqda daşıqamaq səhir saydır və onun olmadan səhir saymır. Əgər təyəmmü müaqda daşıqamaq səhir saymırsa, namaz qalmazsa. Onun görə, hər bir məsələ mühümdir dinlər və Çikdiyi yanaşma olasıdır, öyrənmək dəqiqli ilə Dəqiqlik deyəndə, yəni dəlimlə Və siz ki, sənin etdiyin əmən dəlillərə sasmasın, səhid Dəlim deyəndə, də Quran, Sünnə, və saha Və sonra gəl, ahiməni işlə qadır, məktəbən ahiməni Quran, Sünnə, və bələdə qaydası. Və məsələlər çoxdur. Bu məsələlərdən də elə özüm məyə görə bir şey ehtiyac var. Ailə məsələləri. Adam məsələləri. Bu da dinəndir. Dinvi məsələlərə görə ayrı ayələr var, hədislərlə var. Almanlar kitablar yazılıb var. Ailə məsələsinin və əsasdır. Ona görə ə, öz qadınınla xoş münasibət qurmaq mühim məsələlərdəndir və lazımdır, vazirdir. Bəli kişi və bir qadın da çalışmalıdır ki, ə, öz yaxınla gözəl münasibət qursun və münasibətlər pis Xüsusən də Bu səbərdə özünüz görürsünüz çox alıb, məs. Təbii ki, bunda ilki səbəblər ço çoxdur. Bizim onu varmaq istəmir o səbəblərə. Lakin, ə, təbii ki, din nəsiyyətdir. O şeylər ki, məsələn, xoş münasibəti cəlbi səbəb olur, o səbəblərə çalışmalıyıq, o səbəblərdən tutaq. O səbəblərdən, məsələn, Ə, hədiyə vermiyəm. Məsələn, kişi öz qadınına hədiyə vermək istəyir. onsuz da görürsən ki, hətta adama hədiyə verəndə görürsən, sənə xoş, münasirət gələnir. Peynombər saldırılarsan, görür ki, bir-birisi səlmək istəyir, bir-birisi hədiyə verir. Və. Hədiyə verəndə, insan böyle xoş, xoşuna gəlir, Ə, qəlbində sənə qarşı Ə, xoş ə, fikirlər yaranıqdır. Ona görə təsələ öz qadınla verəndə və ya qadın özərinə verəndə Hənsə qadın da özərinə hədiyə vermək var, o səbəblərdən ə, münasibəti özəlləşdirir. Məsələn, və bu mühəmdir. Məsələn, qədəşlər soruşu ki, öz qadını kül ala biləməyəm. Elbəttir. Fövbət ala bilərsən, güldə ala bilərsən, başqa nə isə Bir dən, kafirlərdir, bir dən 8 maqtalar ilə. Ücud fərqi yoxdur, hər gün ala bilərsən, gül. Qadın təbiyyət sələrədir ki, bir az ona yaxşılıq elərsən, o sənə çox yaxşıq edir, yəni. Sadəfə tutmaq lazımdır o məqamə. Hə, ona görə hədiyə verilmək, diqqət eləməkdir Mühəmdir və yəni bu var birinci məsələdən hansı ki, münasibətləri yaxşılaşdırır, möhkəmləndirir, xoş olunur münasibətlər. Həmçinin səbəblərdən həmçinin vaxt alim var. Kişi gəlir vaxt alim. Görürsən, qardaş gec gəlir elə, görürsən, söz-sövbət olur elə və ya itqətsizlik yox olur. Təbii ki, ailəm məsuliyyət deyil Vaxt arəmən mühümdür vaxt var Hərdən vaxt var Düzdə, hərdən yorğun olursan, gəlirsən evlə Yoldaşın qadının başı yayıb danışmağa Sıra öz özündə deyilsən ki, bu nə söhbət deyil, mənə heç Lakin qulaq da Yəni deyilsən ki, mənə danışma, lazım da ölərək, qoy danışsın Yəni, qulaq fikir verir, ancaq belə də Hərdən belə danışır, özündə deyirəm, mən neyim olasın da, şüla qovum belə Qalsam belə ki, şey, komandirdə danışır da, qoy danışdır hə, Yəni, vaxt qulaq istəyirəm, qulaq istəyirəm Qlaq istəyirəm, deyək qulaq istəyirəm Vaxt hərdən, məsələn, apar gəziyə özündən Belə diqqət edəm Bu xoş münasibətlər e, yaranır arada görürsən ki e, yaxşı nəticələrdir Yəni bu da daha mühəmmdir Vaxt arınmaq Təbii ki, ulanın əxsi e, yaxşı nəticələrdir e, diqqət eləməməyik Həm kişi öz qadına, həm qadın öz Hər iki bir-birinlə diqqət eləməlidir Vaxt daimə aldır Həm sən qardaş da, O səbəblərdən hansı ki, gəriq tutma lazımdır, münasibət yaxşılaşırdır? Yaxşı sözlər demək bilinmək, azı dövrə sərt olmaq, azı dilli olmaq, sövmək Bərin cəni görürsən, sövür, dur, ataq nasıl sövür, ataq nasıl sövürsən, və ya sövür nə gəldə, olmaz əvə ki, öz qadının ailəsinə ölməkdən yanaşmalıdır, qadın da öz əlinin ailəsinə ölməkdən yanaşmalıdır. Qadın da çalışmalıdır öz əlinin anasına, sususən, qaynanana yaxşı davranıdır. Olur görsən, məsələ xoşu gəlməyə, aydın məsələdir, lakin susun, susun, çalışsın. Çünki heç oğul görsən xoşdamır, gəlin gəlir anasından bu bahisəliyində xoşdamır, görsən səbəb olur, həmçinin anada də çox müdaxilə eləməyəm. Öz qızının həyatına, öz oğlunun həyatına müdaxilə eləmə. Qoşa müdaxilə də görsən fəsadlara gətirib Yəni bir az hikmətlə olmaq hər kəsə. Onu görürəm, sən gözəl sözlər işlətməyib o səravillərdən məşhur anə ailədə mehribanlığı yanan misal. Həmçinin qardaşlar, ə, ə, ə, deməli Həmçinin o fitniyi aparanın, söz-söhbəti aparanın səbəblərdən tutmumaq, əksinə, hələ söhbətlər olanda söhbəti bağlamaq, əlxamət Allah, söhbəti bitirməyə, nəsiyyət eləməyə, yəni baxan, hətta Allah subhanıq hələ o mərhələlər ki, o mərhələlərdən sonra deyil, onda boşuna bilərsən Allah ki, o mərhələlərə bağır. Nəsiyyət edirsən, təsir, təsir e, səbəbi, təsirlə ona səbəblər qeyd olunur onda. Təsirli səbəblər. Onun görə, çalışmaq ki, o söhbətlər ki, söz-söhbəti aparı lazımdır, bilir, lazımdır. Həm kişi öz qadınla çalışmalı söz-söhbəti aparan söhbətlər eləməyə, həmcə qadın da özərinə söz-söhbətlərini, e, problemlərə aparan söz-söhbətlər varsa eləməməyə. Və həmsinin hürmət, birbirlərini hürmət eləməyib. Məsələn, hər halda sən qadının uşaqlarla anasıdır və s. qadın da öz əlinə hürmət eləməlidir. Ən birinci hürməti qadın özərinə eləməyib. Qadın, hətta qıraq görəndə ki, qadın özərinə hürmət eləyib. Qıraqla başlayır o kişiyi hürmət eləməyib. Amma qadın özərinə hürmət eləməyib. Öz əli varlığı gəlir, karyanda danışırlı gəldi. Qıraq da hürmət eləməkdir. Ona görə həm kişi, həm qadın, ailənin, ailədə olan sohbeti qıraq çatmamalıdır. Qıraq çatmamalıdır. Bək, sən hürmət eləmələr qıraq da, da, da görəldi ki, bu ailə necə birbirlərinə hürmət eləməkdir, onlar da hürmət ediricə olar. Ona görə qədəşələr, məsələn, o... Məndən görürsən, söz-söhbet... Qadab istənir və s.ə. bir səbulə olmalıq, nəfsu tükmə olmalıq Qəzəblənəndə dəyişkinə, qısaq otağına və s. ki, görsən ki, qəzəblənənsən və s. Hər halda dəyiş halı ki, şiddətlənməsin qəzəb Qəzəb şiddətlənməsin Və əgər məsələn görsən, sizə işte, söhbət qızışı suskinə Hansı tərəf susun? Susan qadın Qadın susun çox təmin edirəməsinə öz ərin, xüsusən da uşaqların qobanına və ya başqasının qobanına və səbəblər çoxdur, qardaşlar. Və kişi də öz tələfindən də təkəbbürlük eləməməlidir, bax, deməkədən, mən belə, belə təkəbbürlük və ya tələsmək sözlərdə, qərarlarda qarşı səbürlük lazımdır. Yəni, bu şeylər, görürsən, alem münasibətində bunlara Qayiyyət eləsəz, onları tətbiq eləsəz, görəcəyirsiniz ki, münasibət gözəl olur, yaxşılaşır, hətta qırağa təsir deyirsən, məsələn, görsən ailədir, gəşərin ailədir, yaxşı e, qıraq görəndə, başqa ailədə onları da təsir edir, ona görək, yadaşlar, elhamdülillah, çoxumuz ailəliyik, əli məsələlərdən bir fikir verin, çünki, Qadınların da haqları var, kişilərin də haqları var Qadınların da haqları var Çalışın, e, haqları ödüyün Və təbii ki, Allah'tan doxmaq lazımdır Allah özü bizə buyurur ki وَاَشِرُهُنَّا بِلِمَعْرُوفِ Yəni, onlarla yaxşı davranır davran. وَاَشِرُهُنَّا بِلِمَعْرُوفِ Yəni, qadınlarla yaxşı davranır yani, İnşallah bu olsa, böyle Allah dua eləmə ki, Allah islah iləsin və s. Ona görə, həm qadın öz əlini dualardan, yaddan çıxadan olmalı daima, həm sinə də öz qadın üçün dua eləməlidir, öz əlubatları üçün. Hətta Adım İbrahim ə.S. öz nəsli üçün dua elədir, öz zürriyyəti üçün. Ona görə, bax, bu cür istiqamətdə geçsək, bax, bu məsələlər mühümdür qardaşlar, ailə məsələləri yaddan çıxanmıyom. Allah subhanı tələbəcək, bizə işin faydalardan etsin, Allah-u Qaddaşı və bəyələr bəycət əsəni. as alaykum wa rahmatullahi